Cântarea care s-a cântat e potrivit cu cuvântul care a fost astăzi dimineață Acele îndemnuri, sfaturi și lucruri care s-au arătat în cântare am putut vedea aceste îndemnuri. Totdeauna, niciodată, nu trebuie să fim mulțumiți cu atât cât suntem în ale credinții. Așa se i eu cuvântul din Psalm când prorocul spune Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu îl viu. În acest cuvânt însetează, se înțelege că sufletul omului, până va ajunge acasă la Domnul, el se găsește într-o permanentă dorință de a fi ceea ce este el, Domnul. Când îți dorești starea asta să se bucă de această neprevenire, de această sențenie de acele lucruri despre care bine vorbește despre el, credincioșie, blândețe, bunătate, îndurare, milă și câte toate altele, sufletul născut din nou, el permanent asta dorește. Și prorocul, într-un cuvânt, toate le arată ca fiind setea, când un om este stăpânit de așa să dorință, de așa să sete, sigur, niciodată el nu-i mulțumit atât cât face în ale credinței. În cele pământești, dă slavă lui Dumnezeu, așa cum l-a rânduit el. Dar Duhul el totdeauna trăiește în așa să dorință tot mai mult. Știți, e totdeauna foarte bine să știm. Când este vorba că în fața noastră e acel munte de care vorbește și Psalmistul când zice Dumnezeu Doamne, pe stânca pe care nu pot ajunge, că e prea înaltă pentru mine. Dumnezeu dacă e vorba de, de o munte, de o stâncă, la care suntem chemați cum pe Moise l-a chemat, deci urcă aici la mine, sus, pe munte, și îi spune, iată un loc lângă mine. Deci Ăsta este gândul Domnului pentru noi să ne vadă alături de El, acolo, sus, pe munte. Asta înseamnă pe munte o stare după voia lui Dumnezeu. Ăla munte. muntele. de zice Scriptura, cum s-a mai spus, Ieremia, prorocul, spune și vor numi Domnul neprihănirea noastră sau starea noastră după voia lui Dumnezeu. Deci, când omul își dorește o stare după voia lui Dumnezeu, păi ăsta este munte, nu-i așa ușor să poți să dobândești în viață așa un suflet și așa o trăire, încât să-L auzi pe Domnul vorbind, cum a vorbit despre Iov, în fața fiilor lui Dumnezeu, când Lucifer a venit și el între ei și îl întreabă de unde vii, și el spune din plimbare, în sfârșit. Dice, ai văzut pe robul meu Iov, nu-i nimeni pe pământ ca el. Deci, ce era aceasta? O laudă a Domnului. Și se vede din felul în care, când el a fost pus la încercare, cuvintele lui Iov arată limpede că, într-adevăr, a avut o viață așa... Trăită clipă de clipă în frica și în așa dorință de a face voia lui Dumnezeu. Și Domnul a mărturisit despre El. Nu mai vorbesc despre Domnul Isus ca om. În câteva rânduri, Tatăl, în auzul multora, a vorbit: Acesta este Fiul meu cel prehibit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Când citești locul acela de scriptură, și ești născut din nou, gândul omului din lăuntru e acela. Să ajungă, să se bucure de acea stare despre care Dumnezeu Tatăl a mărturisit. Om după inima mea. Cum am mărturisit despre David. El este om după inima mea. E, când omul ajunge la o asemenea stare, Abia din clipa aceea, noi mai citim și în Evanghelie, în mulți își închipui că împărăția sigură există și așa cum noi încă nu putem să ne închipui încât de minunată dar, ce spune Mântuitorul? Că această împărăție mai întâi, ea trebuie să fie în lăuntrul nostru. Oare ca ea să fie în lăuntrul nostru, ă, asta nu poți pricepe sau nu poți să o ai decât dacă e Domnul înăuntrul nostru, căci unde este El, e și Împărăția. Pentru că când se vorbește despre Împărăție, <truză> nu e vorba numai de Împărăție, ci este vorba de prezența Lui sau felul Lui e atât de minunat și atât de plăcut încât trăiești pe pământul acesta, care e așa, necazuri, lacrimi și durere, dar pentru tine faptul că Hristos e în inima ta, deja împărăția o ai chiar de aici. E El. Și dacă e El, în El ai totul de plin. Nu rămâne numai cu atât. În momentul când va avea loc plecarea de pe pământ, vei fi dus și în împărăția pregătită. Dar până atunci, tu trăiești pentru că asta înseamnă umblarea prin credință. Haideți să auzim ce înseamnă credința. Și când vă rugați și cereți un lucru, să -l credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Dacă mie mi-este în împărăția lui Dumnezeu în numele lui Isus și cred lucrul ăsta că voi fi dus acolo, eu cred că o și am. Când ai un act de vânzare și cumpărare asupra unui lucru, acel lucru, acel bun, stă într-un act. El poate fi undeva departe. Nu contează unde e al tău. Împărăția lui Dumnezeu, faptul că noi am devenit fii și moștenitori, în este a noastră. Pentru că avem acest act al nașterii. Și, da, Pavel îi spune, și dacă suntem fii, suntem și moștenitori. Deci este limpede. Dreptul de moștenitor îți de dă nașterea. Și dacă ai naștere din Dumnezeu, e clar. Ești copilul lui, ești moștenitor. S-a vorbit și astăzi despre e, Agar, care i-a născut lui Avra, un copil. Dar ce îi spune Domnul? Că nu! și Alungă și pe agar și pe copil. Și moștenitor avea să fie cine. Acel venit din femeia slobodă, din Sara. Ăla era adevăratul copil. Căci adevărata soție a fost Sara. Și copilul, când i-a făgăduit Dumnezeu, nu i-a spus că va veni printr-o altă femeie, ci prin femeia lui dar El mai știa că femeia Lui nu, nu are copii, nu va face copii. Dar pentru Domnul e ceva prea greu și noi, când am fost chemați la mântuire și ne-am văzut cât de păcătoși și și suntem, pe asta înseamnă străpiciunea sarei. Ne-a venit greu să credem că vom putea deveni fii al Lui Dumnezeu de niște păcătoși, ticoloși, cum eram în lume și când stai în fața cuvântului și tu tot, tot așa, nu prea poți să crezi. Vine Domnul și spune el, dar e ceva mirat din partea mea? Adică, cum crezi că nu se poate? Așa se explică râsul lui Sara la urmă, când Domnul i-a spus că la anul pe vremea asta să avea un copil. A râs și cum? Pentru că încă cu mult în urmă a gândit. de a recurs la acea metodă să aibă un copil din agar. Pentru că își pierduse în mărgea că la vârsta de 75 de ani nu i-a mi a făgăduit copilul. Dar abia la 99, la 100 de ani aproape a copilul. Deci făgăduința el o avea. Dar Domnul n-am primit imediat făgăduința. Dar aici este frumos și pentru noi. Noi avem făgăduința vieții veșnice și e totuși un timp până ne vom ajunge acolo. Dar ce spune Domnul? Ne dă această încredințare în epistola de la evrei. Pavel explică lucrul acesta și spune. Când cineva cumpără un lucru sau face o făgăduință, acolo Pavel vorbește limpede. Se bazează pe două lucruri care nu, nu se poate trece peste ele. E făgădința aici că cuvântul dat și după aceea urmat de un jurământ. Cuvântul dat el nu poate să-și îl calce. E făgăduința făgădința lui. Și dacă el a făgăduit, el își ține cuvântul. El nu e un om care să i spună da și după aceea să spună nu. Dar ca să ne încredințeze că el ce-a făgăduit va împlini, vine și cu un jurământ. Și jurământul este o perceticare de care nimeni nu mai poate trece peste el, nici el, nici nimeni nu mai poate trece. Și credinciosul potrivit acestor două lucruri despre care am vorbit, este liniștit. Așa se explică statornicia celor care au luptat, celor care au lucrat, celor care s-au jertfit pentru cauza lui Hristos și nu au dat înapoi. Când Mântuitorul a vorbit, am primit porunca să-mi dau viața și am primit porunca să o iau. Când Tatăl l-a trimis pe pământ, așa i-a spus, mergi, vei lua un trup, vei trăi printre oameni, însoțit plin de har și de adevăr, asta era prezența lui Dumnezeu tot timpul cu dânsul, și după ce îi vei da viața ca jerfă, după trei zile vei înviața. Asta era porunca de la tatăl. Și Iisus, potrivit acestei porunci, a mers liniștit la moarte. Diavolul cu toate bajocurile și cu toate chindurile a mi pe capul lui la gândul că va ceda, că va renunța la porunca lui Dumnezeu, ca să-și scape viața. Dar el s-a smerit a ascultat, și a rămas până, până, până la capăt. A fi vrut și o de apă și nici aia nu i s-a dat. Și s-a dat o set. A răbdat. Totul până la capăt. Întrebarea e. Ce anume l-a făcut să rabe atât și atât de mult? Făgăduința Tatălui, că după trei zile îl va învia. Și în puterea acestei credințe, Iisus le-a spus ucinicilor Și după ce mă voi învia, mă voi întâlni cu voi în Galileea. Pe domnule, un om care omorât să spune că după 3 zile mă întâlnesc cu voi în loc. Vezi, ce este credința? Când Iisus a spus când cereți un lucru să credeți că l și primit și îl veți avea, asta e credința. Dar dacă ceri un lucru și stai, știu eu, știu, slate, eu sunt așa de păcă, mă mai ascult, și primești Dumnezeu. M-am rugat, dar nu. Pe că primești. Nu primești, Dumnezeu. Că Satan, ca să-ți moaie inima, ca să-ți moaie credința, și băi, nu poți tu să-ți crezi că-ți ascultă Dumnezeu, tu nu vezi nimic. Când vrea să te facă, să-ți slăbească credința, pe arată păcat. Îți slăbește, și nu-ți spune, la da, și nu-ți spune, băi, ca să ai și tu câteva fapte mai bune așa, păi zici: bă, bă, tu, tu ești cineva, mă, nu ești ca oricare. Și azi eu ca să te înalțe. Să te facă să mândrești ca să cazi din har. Deci ăsta e diavolul. El totdeauna e totdeauna culmezișul. El e tot altceva decât ce vrei tu să fii. Așa se înțelege duhurile răzvătite. El totdeauna, niciodată nu-i pe... El tot altfel tot, tot altfel Tu îi spui într-un fel, el vine altfel, tu îi spui așa, el întoarce într fel. Și cum o dai, e ca o pisică, cum o arunci, tot în picioare cade. De aceea, credinciosul are nevoie de această lumină de la Domnul. Când ai această cunoaștere, această limpezire, în credințe, potrivit Evangheliei, în crezul care îl ai, ești liniștit și dai slavă lui Dumnezeu. Da. Timpul se duce și dacă e tot domnul de vorbit așa. Da. Bun. Hai să mai cântăm o cântare, să ne rugăm și